Mm. Nu är det dags igen. Okej, okay, vad då? Inspelning av bonusborden. Okej, okay, varför är vi så exade för det? Men det blir kul. Och vi har en hälsning från en av skådespelarna. Åh, oh, är det Branco? Branco finns det ingen av skådespelarna som heter. Nej ja, men han, Dragomir. Dragomir är det inte. Det är Fredrik okay. Hallgren. Och ja, han är också snygg. Ah! Hallå, Fredrik Hallgren här eh, som spelar Martin i Bonusfamiljen eh, och vi kör ju säsong 2 nu måndagar 21.00 på SVT. Får gärna kolla på det det vore väldigt, väldigt kul. Eh, ha en bra dag, eller kväll eller morgon eller ja, ha ett bra liv för att det brukar ju man kanske inte ah. Hej då. Hej och välkomna till det tredje bonusavsnittet av Bonuspappan och Plusmamman som pratar om tv-serien Bonusfamiljen. Idag låter det inte sådär sexig. Nej, tack nej. Det. Du låter mer som att du presenterar en halstablett eller något. Jaha, läcker roll. Ja, nej. Vi får inte göra reklam för det. Nej, men nej. nej. Vi har sett avsnitt tre och vi hoppas att ni också har sett det. Ja, och har ni inte sett det så ska ni inte lyssna på detta än. Eftersom vi kommer berätta lite vad som händer. Det är en grym spoiler om man lyssnar på detta först. Ja. Är var det något speciellt du tänkte på i avsnittet som är väldigt överraskande? Jag tycker det händer jättemycket i det här avsnittet. Ja, i början så är de hos terapeuterna. Det är inte så uh, happening. Nej, men det visar ju ändå lite att de har olika inriktning i sin barnuppfostran och så. Patrik och Lisa. Ja, han vill ju liksom ha tydliga gränser och han säger något om att han ska trumma in det viktigaste. Undrar hur vi hade varit ifall vi liksom hade haft en liten babys. Om det hade varit annorlunda då. Jag tänker det märks ju inte jättemycket när att vi har olika för att den här norska tidningen frågade om vi hade eh, olika, olika uppbringningsmetoder. Uppdragelser. Uppdragelser. Uppdragelse. Ja. Ja. Det är ju det också att du gärna vill ha lite mer struktur kanske. Mm. Eller vara lite strängare och göra lite mer curlande. Ja, generellt så är det Men jag, jag tänker att vi ja. sätter sig på sin spets nu när och Lisa har en liten bebis tillsammans. Ja, just det. Att hon, men även med de äldre barnen tror jag. Mm. Hon har det lite lösare och lite så. Mm. Men han, blir ju, han framstår ju som lite okänslig då. Ja. Mm. Det kanske jag gör också. Nej, du är överkänslig <laughs> Ja, och så går det ju vidare där lite han funderar på den här tjänsten som byträdande rektor. Mm. Och eh, Lisa pratar med Martin där, ja, och... Ta någon, någon liten bit lung. Det återkommer ju lite i serien att. Det är det lite läskigt? Hon glömmer ju faktiskt att spänna fast Lo. Ja, just det Det är sen när de åker någon kort liten bit bara och så upptäcker Patrik det då. Ja. Att, att Lo inte är fastspänd och, och så säger hon någonting. Om, ja, det var så kort en bit bara. Ja. Men det, så hon framställs lite som att hon är lite slarvigare och att han reta sig på det och så. Då. De, de får något brev från inkasso också. Inkasso. Mm. Inkasso, eller inkasso? Inkasso. inkasso vet du vad det är? Det är någon slags instrument. Ja, det är en liten sån här surrande tuta som man kan ha ah, äh, sån här som som i fönsterkuvert. Som trasat och bananer hade. Zzz, en sån, ja. Mm. Mm. ja. Det hade de nog, ja. Mm. Precis. Det var äh, länge sedan. Sen händer roligt, det ju ännu det mer spännande saker. Vi får, lite, vi får se lite mer av William och hans känsloliv. Ja, han har ju varit lite ordentlig men, och lite avstängd så där kanske. Mm. Eller lite Inte vågat visa kanske så mycket. Nej. Men här så är det faktiskt han som tar pengar ur plånboken. Ja, han, bör, han, han vill väl ha ett par nya byxor eller vad det är och så ja. får han inte det. Och, och Eddie får skulden. Ja, och så och är han... det så här men, men lov får ju nya byxor. <laughs> ja, just det. Ja, det säger han. ja. ja. ja och han, han går ut, William går ut och kollar på några barn som spelar fotboll och ser väldigt ensam ut och så. så han, man har ju inte sett honom med kompisar på sam, samma sätt egentligen. Nej, och så, här, så kanske hans mamma är lite mer eh, upptagen just nu. Ja. Och då hans mamma har varit hans kompis då. De, ja, just det. De har haft i mycket den, själva. På de då. veckorna så är det ju de två. Mm. Bara. Ja. Men Eddie är ju det är typiskt sådär att han har eh, han får skulden för för allting då, och det säger att det händer ja, även i skolan och sånt här. Då. Det är en klassisk ja. grej. Och, ja. och så. Det kan jag ju känna igen. Från min förra bonusfamilj mm. så var det ju en av de fyra barnen som kanske var mest i trubbel. Och då då blev det var det ju det att, fem barn till och med. Ja, till och med var de bara fyra. Sen var, blev de fem. Ja, just det. Som var mest i trubbel mm. och hamnade mest i trubbel. Och då blev det att, att Hen, hen <går> fick skulden först mm. och främst. Mm. Så att, mm, man får nog tänka sig för lite till det. Men det, det kan ju också vara så om man börjar det kan till och med jag känna igen eh, att om det är någon som när jag pluggade upp i Sundsvall de tre åren och borde kvar ett år och om man gjorde något bus eller någonting sånt här eftersom jag gjorde det i början när jag satt upp en rolig lapp och, och lite sådär, så fick jag nästan skulden för allt. Eller jag blev misstänkt även om det ibland var roliga saker. Eh, Tyckte du, ja. Ja. Men det är, lite, det är lite sådär att man kan hamna i ett fack. Att man kan hamna och vara den oseriös eller den. Och så kanske man inte är det alltid. Nej och ibland kan det bli så att man faller tillbaka i det. Som när jag kommer tillbaka i min ursprungsfamilj mm. så blir jag alltid ja, men den lilla oansvariga ja. som alltid hamnar i trubbel. Och då, är, då lever också. man lite upp till sin roll också. Ja Så kan det vara. så kan Det vara. Ja det kommer ni få se fortsättning av det här med plånboken och, och pengarna. Men vi som tittare vet ju redan nu att det är William mm. som har tagit dem. Mm. Sen var det ju några scener där... Det är många klassiska scener. Det är den där klassiska scenen med Bianca och hennes kompis som övertalar Martin att de ska bara dricka ett glas vin. Ja, just det. De ska ha en flaska och dela allihopa. De ska ha fäst uppe på sin vin där. Ja. Mm. Och så hotar de då ungefär med att ja vi kan ju be någon äldre kompis eller äldre kille att köpa ut. Mm. De är väl, är de 16, snart 17 eller någonting så att det, de får ju inte så det är ju att han är en langare i det mm. läget. Säkert jag kan tänka att han är en ganska eh, vanlig långare. Han har ganska många föräldrar som gör så. Ja och, och han tänker då att ja, visst han har mer kontroll om de är Hemma. i hans hus mm. och, och att han kan i så fall märka att om det skulle hända någonting istället för att de är iväg någon annanstans och blir... Jag kan förstå den logiken. Kanske. Jag kommer inte att gå med på det här hemma. Nej, nej, nej. Det för vi har ju ett annat förhållningssätt till alkohol absolut. här. Men jag kan absolut förstå vad han tänker. Mm, mm. Att, i, han vet att de kommer att få tag på det och han vet att de kommer att dricka och då kan han lika gärna göra det hemma. Ja. Där ja. han kan ha koll. Ja. Men I, som sagt, här har vi nollgräns. För tyvärr det. barnen. Mm. Jaha, om ni lyssnar så vet ni det nu. Ja. Men ja. är det fel då? Kommer de då gå ut och hitta en, en Nej, gammal langare? Det hoppas vi ju inte. De sa på ett av utvecklingssamtalen nu att de hade gjort en undersökning bland åttonde klassarna. Mm. Och där fanns det ett stort liksom, intresse eller nyfikenhet för droger. Mm. Inte bara alkohol då och att de skulle prata extra om det nu i skolan och det är bra men, men skolan kan ju inte ta hela ansvaret utan man måste ju ta upp det ordentligt hemma i särskilt... Men vad sa man... de? Ska man, ska man ge dem vin hemma eller ska man... Nej, det var inga såna råd som kom nej, från, från jag läraren i Nej, det var det du skulle säga nu. Jag helt... satt och väntade på att du skulle ge mig en så här nej, vetenskaplig redovisning på nej, vad man ska göra. Men jag tycker ju att vi måste prata med barnen och vi måste se till att de andra föräldrarna också pratar med barnen. Mm. Nu när de ändå är i den åldern. Pratar de om våra föräldrar då alltså? När du och jag är föräldrar och Nej men jag menar våra, våra barn. barns föräldrar. Våra barns andra föräldrar, ja. Mm. Mm. Ja, där kan det bli lite olika kanske. Ja, det kan det ju bli. Ja, jag tror att jag, ja. Det måste, men ja. Spännande. Ja, mm. eh, just det. Här, hennes ex, Biancas ex kommer dit också, men det, det händer inte så mycket. Utan det kommer ju i senare avsnitt. Martin blir lite sur på Matteo. Ja, just det. Han har tydligen varit otrogen. Men det har man inte jo. sett och hört något om, eller? Jo, i förra säsongen. Ja, ah, just det. I det var är därför du gjorde slut. Mm. Taskigt. Ja, verkligen. Sen är det ju ovanligt nog att Katja och Lisa träffas. Ja, just det. Och, och har liksom ett bra snack och dricker vin och pratar om Branko då, som mm. där, där Katja har tagit ett steg tillbaka lite, för att mm. hon förstår inte hur, hur han kan eh, pussa sin exfru och sådär, mm. och hon, hon är liksom osäker på den eh, situationen och lite nojig och sådär då eh, ja, vad är det något som du kan känna igen? Ja, men alltså, jag tänker ju att det är känsligt med det här att man är. Har, den ena har varit tillsammans med någon som den andra är tillsammans med nu. Mm. Och att det är det som kanske kommer vägen för en relation i början. Men sen, sen tänker jag att de flesta människorna, när de väl pratar med varandra och, och umgås utanför situationen, mm. faktiskt har mycket gemensamt än man kan tro. Mm. Och så var det ju för mig och, och min bonussons mamma. Ja, just det. Att vi när är vi, ju bra kompisar. Ja, när vi väl börjar prata med varandra och så, där så förstår vi att vi har en hel del gemensamt och, mm. och kan skratta åt det. och mm. så där. Men jag tänker att tid, lägga lite tid emellan. Inte, om det är väldigt infekterat i början så behöver man ju inte fläta varandras hår. Nej, <laughs> just det. Om man, man behöver inte hugga i stenet bara om man inte tyckte om varandra från början så måste man alltid ha det så. Nej, nej. kan omvärdera lite. Jag har ju en mer, vad ska vi säga, affärsmässig relation till dina ex. Jag måste ju Ni ska inte heller relation. fläta varandras hår. Nej, vi Speciellt är ju inte ganska du och kort Anders. klippta allihopa. Polera hans skall. <laughs> nej, men det kan du fläta Matt Mattias skägg? <laughs> ja, ja, kanske det. Eh, nej, men jag tänkte det. Vi, man måste ju ha kontakt. Du har ju, ju så ha många kontakt. ex att förhålla dig till. Alltså, som du måste förhålla dig till. Jag måste ju inte förhålla mig till din ex. Nej, de är inte inblandade i familjen. Mina ex. Nej. Undra, ska Men jag har ju inte många. Det är ju de två papporna. Ska jag göra liksom bara för att det ska vara rättvist? Ska jag ta kontakt med. Du har ju kontakt med två av mina ex. Ska jag ta kontakt med två av din ex? Ja, det, bara för att det ska vara rättvist. Ja, just det. Du kan bli Facebook-vän med dem. Ja. Jag pratar det inte med inte dem bra. på Instagram. Ja, just det. Instagram är. säger man Instagram-vän då? Nej, Instagram-följare. Nej, kanske. man säger bugsystrar. <laughs> ja, just det. Eh, ja, vad var vi? det var ju det här Googla inte med, på det barn om du lyssnar på det. Nej, ja, men det var lite det här att eh, eh, Brancos ex då ändå via honom då är glad för deras skull slutade lite med där då. Så att hon vill träffa Katja och det är, Katja är ju inte den typen riktigt. Men det är också en sån här pågående deras eh, förhållande som utvecklas var olika, sen också. det var olika kultur alltså jag tänker mm. Det är olika. Ja, antingen bryter man helt eller så kanske man har någon form av kontakt. Och, och, men alla, alla man behöver barn, ju inte, var man man behöver inte vara ovänner för att man skiljs åt. Nej, men Branko måste ju ha kontakt med Anja som mm. de har barn ihop. Och det, det måste ju Katja insåg. Heter hon liksom. Brankos exfru heter Anja. Jaha, en sån här exnamn. Ett, ett exnamn, har ja, just man det. man ex och heter Och det finns Anja. en Martin i bonusfamiljen också. Ja. Så att, det finns ingen Maria, det tycker jag är taskigt. Nej, inte än. Inte vad vi vet. Nej. B Moa skriver Maria. Ja, Lisa är ju där och, och Lisa dricker också vin och, och, och mobilen är urladdad. Och det var en liten rolig detalj som jag tyckte att jag kände igen mig. Vad menar du? När, eh, för skolan får inte tag i Lisa heller. Då, så, så när de ska meddela att Eddie har fått en sån här hjälplärare, en resurs, då, så blir det Patrik som de får tag på, bonuspappan då. Mm. Eh, men, man måste inte alltid ha mobiltelefonen på Nej, men då är den urladdad och, Den måste inte alltid vara laddad och Till och med Eddie ringer och försöker få tag i sin mamma Och så får han ringa sin pappa och vi istället Vi måste vänja oss vid att man inte alltid kan få tag på folk nej. Men i alla fall så har Patrik gett Lisa en powerbank Och, och säger det då eh, Men hade du inte din powerbank då? Eh, nej, men den fungerar inte tack för en trasig present Jaha, har du laddat den då? Vad? Ska man ladda den också? Säger Lisa nog. nu? Nu flinade du som att skulle, jag skulle... Så oteknisk är jag faktiskt inte. <laughs> jag vet att powerbanken måste vara laddad ja. om den används. Men ibland kan man till köpa färdigladdade powerbanks. Så att Lisa är inte helt fel. Nej, okej. Okay. Men du, jag tycker att du borde ladda powerbanks dina fem eller något och ibland ha med dem. Men varför? Nej, eftersom jag alltid har med en laddad så du kan låna... Ja, men det är smidigt. <laughs> ja det är smidigt att ha med ibland. Ja. Eller så kan man överleva att mobiltelefonen blir urladdad. Ja. Men tycker inte du det är jobbigt? Ibland. En gång när jag skulle läna tillbaka ett dagisbarn eller ett dagbarn eh, så hade telefonen laddat ur. Ja. Så jag stod som jag var utanför hans hem. Mm. Så jag var så nära, men jag, jag, kunde, inte jag kunde inte ringa någon. Så jag, fick, jag gick till en sån här jobbar. Som jobbade. Jobba Jobbargubbe. Ja. Och frågade för att jag fick låna hans telefon. Så ringde jag dig, för ditt nummer kan jag utan till. Det. det är ju väldigt sällan man kan nummer utan till men ja, ditt nummer precis, kan jag. Ja. Och så visste jag att det du hade dagbarnens föräldrars nummer. Ja, så att så jag att du kunde... ringde och sa att nu är Maria mm. där nere. Så att, ja, det gick ja. bra. Och då var det lite så här. Att det ska vara så, att man är så beroende, beroende av, av telefonen. Ja, och då... Tänk om du då hade haft en powerbank. En gång när min telefon var uladdad då, och jag inte, då här kunde jag inte ditt telefonnummer. Nej, just det. Så då lånade jag en telefon och så kollade i en halas Nyheter. För där stod det telefonnummer. Det är ju rätt smart faktiskt. Ja. Ja. Mm. Mm. Eftersom jag mest har jobbtelefonen. Så då gick det då. Alltså, man blir ju påhittig. Ja, ja. ja. ja sen så slutade Powerbanks ju Powerbanks are for pussies. Eh, detta avsnitt slutar då med att Lisa får ett uppdrag att hon ska julpynta hela sumpan som de säger. Ja, så hon kommer jobba heltid fyra månader och det betyder, betyder då att Patrik inte kan avbryta sin föräldraledighet och ta det här jobbet som biträdande rektor som han har sökt då. Mm. Men inte fått det nu då. För att hon tjänar väl mycket mer än honom. På ja, alltså. ja, just då så under den perioden kommer mm. hon ju göra det. Ja, mm. det är ju bäddat för nya Intriger helt enkelt. Var det hela avsnittet? Ja, jag tyckte att detta kändes lite som ett transportavsnitt. Att det var några trådar som startades och några som lite fortsatte och så. Men inget som egentligen avslutades och, och fick någon eh, höjdpunkt eller så. Tror, tror du att det är någon som lyssnar på det här avsnittet? Vad får man, man ut av att vi pratar om det här avsnittet? Vad man älskar bonusfamiljen så vill man höra mer om bonusfamiljen? Jag hör om vi har tolkat... Eh, scenerna ungefär som dem eller hur det är relaterat till vårt liv. Jag tycker det är så himla kul för att alltså, vart man än går och mm. vem man än pratar med, det spelar ingen roll om de är i en bonusfamilj eller inte. Jag var ju så fascinerad av att det fanns folk som lyssnade på våran podd mm. som inte var med i bonusfamiljen eller som knappt alltså, unga människor och väldigt stort. Och det är samma med, samma med serien, ja. självklart. <håll> Att alla tycker den är rolig, mm. inte bara de som är med i en bonusfamilj. Nej, men det har jag hört på jobbet också, de ja. som sitter kvistrade. Och... och vi tycker det är så roligt, men man ser kanske det olika. Alltså de andra kanske ser mer det här komedi och situationsdramat, medan vi som är i bonusfamiljen mer känner igen oss och relaterar ja, samtidigt. Ja, så kan det absolut vara. Tilltala folk på bred front. Mm. Är vi är stolta för, mm. på något slags indirekt, konstigt sätt. <laughs> ja. Men det är vår serie. Ja, det, är det känns att jag alla... är förlovad på grund av den här med... serien och jag... ja. vår podd är nästan på grund av den här serien Lite. Ja, mm. ja Vad härligt, eh, tack för att ni var med oss den här eh, måndagskvällen och eh, vi avslutar med ett litet klipp från intervjun som vi gjorde med Fredrik Hallgren som spelar Martin eh, Vill ni lyssna på mer vad han säger om det och om att spela Sunes pappa i den kommande långfilmen så kan ni leta upp det ordinarie avsnittet som har nummer 34. Han är också helt dum i huvudet. <laughs> eh, så är det ju. Eh, men det är också någonting som man måste kunna försvara nästan i varenda. Eh, för ju dummare i huvudet han är, mm. desto mer måste man förstå varför han är det på något sätt. Så att han inte bara blir dum i huvudet. Mm. Utan för då tappar man all... Liksom,